На пароплаві вирушити в танжар, кружляти далі по Середземному морю – не було рації. У день ми вже війшли в порт острова Івіси. І за справжньою іспанською гостинністю зустріли нас у яхт-клубі міста. Вирішивши остаточно розпрощатися з цим морем, ми сіли в п'ятницю на пароплаву «Сьюдат де Івіса», який і довіз нас в Аліканте. Вивернувши кишені, ми назбирали на квиток від Аліканте до Севути і сіли на Монте-Біскаргі, як палубні пасажири без харчування. Спочатку на нас поглядали не дуже приязно, але згодом весь екіпаж ставився до нас по-дружньому. Разом із старшим механіком ми в кожному порту виходили на берег. Радист симпатизував нам. Хоч одного дня хильнувши, признався, що ми унпоко локос, трохи божевільні. Капітан подарував мені сорочку, бо мою подер вітер. Радист дав Джеку свої черевики, а Стюарт Паруплава годував нас протягом усього рейсу. Перші підсумки ми в Танжері. Які ж висновки можна зробити з першої частини нашої подорожі? Пиття. З 25 по 28 травня ми пили морську воду, я три дні, джек два. Протягом цього часу ми не відчували спраги. Отже, пити морську воду можна, але це треба робити, не допускаючи убезводнення організму. Іноді ми намагалися зменшити спрагу, накриваючи обличчя ганчіркою, змоченою в морській воді і підставляючи його сонцю. Два дні живилися тільки морським окунем, який давав нам і їжу, і питво. Слід зауважити, що швидке повернення до попередніх норм харчування криє в собі загрозу. Потім ми пили морську воду ще шість днів – Більше, мабуть, не можна, небезпечно. Після цього два дні – знову риб'ячий сік. Ніякого поганого впливу на нирки це не справило. Іншими словами, з 14 днів ми чотири дні пили риб'ячий сік і 10 днів морську воду. Ми робили перерву між вживанням морської води і риб'ячого соку, тому нам пощастило без особливих труднощів продовжити вдвоє строк плавання без води і харчів. Їжа Голод дає про себе знати різким болем і спазмами протягом неповних двох днів. На третій день біль ущухає, а натомість з'являються відчуття постійної втоми і сумливість. Щоб організм мав меншу потребу в їжі, слід призвичаєти його – до вегетаріанського харчування. Кров'яний тиск був майже нормальний, але наш експеримент тривав не так довго, щоб можна було з упевненістю зробити якісь висновки. Блискуча поверхня моря і сонячна рефракція викликають кон'юктивіт і запалення очей. Під час подорожі треба остерігатися цієї небезпеки. Нарешті я констатував, що морська вода не викликала ні в мене, ні в мого товариша ніяких захворювань чи ускладнень. Не буду зупинятися на подробицях, хочу тільки сказати кілька слів про спорядження, а також про мого супутника. Оснащення єретика виправдало мої сподівання. Воно блискуче витримало іспит навіть у найсильніший шторм. Треба буде тільки міцніше укріпити щоглу і спрямовуючи тілі. Що ж до Джека, то він виявився єдиним моряком з усього екіпажу. Завдяки йому ми успішно пройшли від Монако до берегів Іспанії, а цю подорож багато досвідчених моряків вважали за нездійснену. Найавторитетніші спеціалісти пророкували, що ми в найкращому разі. «Дістанемося до Корсіки або ж Сіцілії». Крім того, Джек показав себе як активний, хоробрий і безкорисливий товариш. У човні він займав найменш зручні місця, а у скрутні хвилини завжди готовий був допомогти. Я ніколи не чув від нього скарг. Він був песимістом не більше, ніж цього вимагали обставини. Джек довів що навіть на такому немудрому суденці, як наш єретик, можна визначити координати. І головне, він ніколи не втрачав надії. У такому експерименті це був ідеальний товариш. Джек Пальмер супроводив би мене до кінця плавання, коли б тільки я зміг передбачити, що надто тривала зупинка в порту позбавить його мужності. Він провів Єретик у Танжер, звідки мала початися велика атлантична експедиція. Без нього я ніколи б туди не потрапив. Ось нарешті вона, Сеута, день був святковий, ніхто не працював і капітан відмовився пливти далі, щоб висадити нас у гавані танжера. Він і слухати не хотів ніяких доказів. Коли радист виступив на наш захист, капітан погодився відправити нас до Танжера при умові, що ми дістанемо дозвіл від поліції управління порту Ємитниці. Було пів на одинадцяту. Пароплаву мав стояти біля причалу до 15-ї години. Вже сходячи на берег, ми почули, як капітан сказав, що ж до адміністрації порту і дозволу, та ще й у свято, то я цілком спокійний. Але, незважаючи на його песимістичні прогнози, о 12-й годині 30 хвилин усе було зроблено. Іспанські чиновники дуже швидко виконали всі формальності, Поліція та митні інспектори теж пішли нам на зустріч. Комендант порту записав у судновий журнал Монте-Біскаргі наказ висадити нас на риді Танжера. Монте-Біскаргі вийшла з Сеути. О 21 годині 30 хвилин, накачавши на палубі Єретик повітрям, ми спустили його на хвилі. Капітан скептично ставився до нашої подорожі і вважав, що таке суденце ні за що не зможе протриматися на воді, бо коли здійметься вітер, вода в протоці почне вирувати, наче закипить. Монте-Біскаргі востаннє привітала нас своїм гудком. У темряві, самотні, ми попливли на вогні міжнародного міста – де я мав зустріти не тільки щирих і енергійних друзів, але й грізних ворогів, які згодом розлучили мене з Джеком. Опівночі півночі ми прибули в Танжер, а в цілковитій темряві пришвартувалися до яхт-клубу. Середземне море лишилося позаду. У понеділок, 28 липня, я вилетів літаком у Париж, а Джека, на нещастя, залишив до свого прибуття в Танжері. Це була величезна помилка, та я мусив летіти. Щоб завершити експедицію і вирушити в Атлантичний океан, треба було обов'язково замінити наш надувний човен, який уже проплив понад тисячу миль у Середземному морі, та й до цього три роки плавав. Вирушаючи в таку серйозну подорож, ми повинні були зробити все для її успіху. Завдяки люб'язності керівників авіакомпанії Air France я того ж дня приземлився в Парижі. За часом моїх останніх відвідин обставини в Парижі склалися не на мою користь. Грошей я не мав і чекати їх було нізвідки. Тоді я пішов до нашого мецената і розповів про перші результати дослідів, пояснив, чому вважаю за потрібне продовжити експеримент. Я знав, що меценат підготував новий човен і хотів його одержати. Наприкінці розмови меценат обняв мене і сказав Я згоден допомагати вам, незважаючи на те, провадитимете ви дослід зі мною чи без мене. Він наказав передати нам човен. Отже, експедиція здійсниться. Проте радів я завчасно. Коли ми знову зустрілися під час обіду, меценат уже змінив свою думку про нашу подорож і відмовився дати човна. Більше того, він навіть намагався за всяку ціну перешкодити нам. Не знаю, що сталося, але факт залишається фактом. Він більше не хотів нам допомагати. Я умовив мецената поїхати в Танджера, сподіваючись, що Джек переконає його. Розмови з деякими інженерами теж могли б довести йому доцільність продовження досліду. Та його, мабуть, більше цікавило, чи зможуть потерпілі користуватися пульверизатором або пристроєм для опріснення морської води на батареях і чи можна привести в дію мотор за допомогою шнура, намотаного навколо човна. Я ж відпливав у океан, щоб довести зовсім протилежне, що людина може прожити в морі без харчів і спорядження, аж поки не прийде допомога. На початку експедиції нас надихали і запалювали одні й ті ж ідеї, але тепер нам очевидно, було не по дорозі. Незважаючи на перешкоди, я все ж одержав на фабриці новенького човна, про якого так мріяв, і повернувся з ним до Танжера. Атлантичний океан Відплеття з Танжера Останніми днями Джека просто не впізнати. Його запал поступово згасає. Щоразу він знаходить різні причини, щоб відкласти від плиття. То вітер заважає, то приплив, то пора року несприятлива. Він мореплавець, я погоджуюся з усім. Та одного разу шофер таксі повідомив мене, що Джек... Вирішив зробити все, аби перешкодити мені відплисти. Про це вже знали всі в Танжері, крім мене. Він думає, що сам я ніколи не вирушу. Якийсь час я був знічений і вирішив кинути все до біса. Але що скажуть тоді? От бачите, це не здійснена річ, а вся теорія хибна і нежиттєва. Ні, я певен, що не помиляюся – і доведу свою правоту, а для цього продовжу подорож. Нарешті, після умовлянь, Джек знехотя почав збиратися. Спочатку він запропонував пливти у Середземне море, я вперто стояв на своєму. Американський військовий аташе з картами в руках доводив нам, що допливти в цей час до Касабланки, а тим більше до Канарських островів, просто неможливо. А я знаю, що можливо. Недарма ж я протягом року вивчав течії в океанографічному музеї Монако. Пора року сприятлива, вирушати не пізно. Навпаки, я певен, що через місяць наші шанси на успішне завершення експедиції збільшаться. Посилаючись то на припливи, то на вітри, то на відсутність морехідних карт, Джек зволікає. понеділок, 11 серпня, він нарешті неохоче зважується. Та я бачу, він не відмовився од свого наміру. Сумнів охоплює мене. Досить йому крутнути стерно, коли я спатиму, я прокинуся в середземному морі. А стежити весь час за ним – не дуже приваблива перспектива. Нарешті подув східний вітер. Тепер він, мабуть, не вщухатиме днів три. Це чудова нагода вийти з гібралтарської протоки. Цієї ріки, що впадає в Середземне море, іспанський мотобот буксирує нас найдалі від берега. В мене не було ніякого сумніву в тому, що ми пливемо до Атлантичного океану, і тому я страшенно здивувався, коли Джек, замість того, щоб віддати наказ держати курс на захід, наказує Нам малабацький мис, це ж на схід до Середземного моря. Він пояснює це тим, що треба перечекати в затишку, поки не вщухне штормовий вітер. Море і справді сильно хвилюється, але коли ми не скористаємося сприятливим вітром, то не зможемо вийти в пащу чудовиська. Назва ця добре передає мої почуття. Ми повинні залишити середземне море і вийти в щось незрівнянно більше. Та неосяжніше Атлантика. Цей океан поглинув у континент, який дав йому ім'я, що для нього наш благенький човник. Іспанський мотобот усе ще буксирує нас на схід, і згодом ми пристаємо до невеличкого пляжу. Весь вівторок б'ємо байдики. У середу вранці вітер дме, як і раніше. Рівно і в одному напрямку. Годині о дев'ятій ранку Джек їде в Танжер трохи погуляти і обіцяє незабаром повернутися. Це ж останній день. Віє сприятливий вітер і треба обов'язково відпливти не пізніше, ніж о вісімнадцятій годині. Вісімнадцята година? Джека немає. Я увічий. Розумію, що вагатися... Значить поставити під загрозу всю справу. Тоді я залишаю митному наглядачеві записку для Джека. Беру всю відповідальність на себе і вирушаю сам. Щоб перемогти, треба вірити в перемогу. Коли мені не пощастить, то це тому, що я не фахівець і я сам буду винен. До побачення, брате. Ален. Митний наглядач допомагає мені, і я відчалюю сповнений гніву, честолюбства та віри в перемогу. Сам в океані. Насамперед треба було вийти з Гібралтарської протоки в океан, щоб потрапити на Канарську течію. Всього кілька миль відділяло мене од океану, але яка різка межа між цими двома світами. Там зовсім нові поняття про час і простір. Там усе незвичне. День стає тижнем, миля сотнею миль. Та залишити Середземне море не так легко. Для того, щоб опинитися в Атлантичному океані, доводиться наче тим героям східних казок пройти через неймовірні випробування. Лише той, хто бачив під час повені потоки води, що мчать з скаженою швидкістю, знищуючи все на своєму шляху, може уявити собі силу течії, з якою я змушений був боротися. Тільки величезне бажання йти вперед до незнаних і чудесних пригод, нестримний потяг, до широких просторів, до океану, який вперто кликав до себе і разом з тим кидав проти мене всі свої стихії, допомогли мені вислизнути з полону гібралтарської протоки. На щастя, в цій боротьбі я був не самотній, я мав спільника, хоч і тимчасового. Східний вітер, повітряна течія проти течії морської, ось сили, які тут виступали. В першу ніч я не міг заснути. Незначна помилка з мого боку могла дорого обійтися. Човен понесло б у середземне море. Всю ніч дув вітер, і єретик знапнутим вітрилом летів проти течії. Вдень течія стало ще швидшою, а вітер трохи стих. Я намагаюся пливти впоперек поперек потоку. Тепер я просуваюсь на південь, але бачу, що земля дедалі ближче. Немає сил. А все ж я або пройду, або помру. Адже я знаю, що пройти можна. Мис еспартель збільшується на очах за кожною хвилиною. Який жах! Кинувши погляд на компас, я помічаю, що цей мис лежить на південному заході від мене. Так і є. Мене віднесло назад у протоку. Гібралтарська течія продовжує гратися моїм човником, який бореться з виром і хвилями. Колись у дитинстві я захоплювався греблею на каное і пригадав, що проти течії – Найлегше пливти біля самого берега. Спробую. Гірше не буде. Еспартель усе наближається. Але дивно. Мені здається, що велика біла віла, проти якої я тільки не був, залишилася позаду. Минає кілька хвилин напруженого чекання. Ну, звичайно. Он де він. Мис Еспартель. Я вже минув його. Це був... Пам'ятний для мене час. Ще сяяло надвечірнє сонце, Коли я вийшов в Атлантичний океан. Зворотна течія підхопила мій човник, Наче дружні хвилі у ворожій річці, І понесла його назустріч великому Є небезпечному випробуванню. Після такого напруження Опинившись в океані, я вперше відчув самотність, і мене огорнув сум. Самотність. Мій давній ворог оволоділа мною не відразу. Вона очікувала, поки я плив поблизу берегів, і, зайнятий всілякими питаннями, не міг зосередитись. Та варто було мені опинитися серед неосяжних просторів води і неба, як самотність переможно піднялася до мене на борт. Самотність. Це була нерозв'язана проблема. Але насамперед, куди пливти До Касабланки чи до Канарських островів? Зрозуміла річ, я скоріше би зупинився в Касабланці. Та я ще не знаю, як поставилися до мого від'їзду. Чи не вважають мене за небезпечного божевільного і чи не відберуть у мене спорядження на першій же зупинці? Може краще взагалі ніде не зупинятися? Ні, все-таки зупинитися треба, адже рідні страшенно хвилюються, знаючи, що я зараз зовсім самотній. І тоді в голові у мене промайнула підступна думка. Кінець кінцем. Якщо мене і зупинять, то це буде не моя провина. Може, це і краще. Я не насмілився ствердно відповісти собі, але відчував, що страх поступово заповзає в мою душу. Треба докласти всіх зусиль, щоб човен не викинуло десь на відлюдний пляж чи на банку, чого з нетерпінням чекають усі спеціалісти з самого початку. Мого самотнього плавання. Я держу курс на вест Зюйдвест, вест використовуючи сприятливий вітер. Якщо я не зіб'юся з нього, то цей шлях, мов тятива, з'єднає кінці лука, танжер, касабланка. Спочатку мені треба навчитися мореплавства. Я знаю, як користуватися компасом і вітрилом. Лишається опанувати вимірювач краса, щоб уміти визначити свій курс і прокладати його на карті. Після кількох спроб відчуваю, що зрозумів цю премудрість. А взагалі це надзвичайно просто треба помістити центр вимірювача південніший від меридіана або паралелі і прочитати число прямо на шкалі. Так визначають курс теоретично. Лишається додати або відняти поправку на відхилення, щоб визначити справжній курс. Узю п'ятницю, 15 серпня, я займався цією справою. За день мені зустрілося мало кораблів. На щастя, риболовні снасті, подаровані в Танжері, виявилися чудовими. Я піймав кілька великих кастаньолів, їх ще звуть Брамараї, і у мене є тепер що їсти і їпити. Жаль, що немає зі мною Джека. В нього не вистачило мужності саме на ту частину подорожі, коли його присутність просто необхідна. Тепер я такий справжній потерпілий. У суботу, 16 серпня, до мене підплив великий траулер з Альхесіраса. Рибалки страшенно здивувалися, коли побачили, скільки я піймав риби. Риболовля допомагала коротати час, бо вітер доводив мене до розпачу. Він регулярно починав дути о півдні, а о восьмій годині вечора вщухав. І тоді починався мертвий штиль. Поступово я навчився користуватися секстантом, визначити о півдні висоту сонця, не становило ніяких труднощів. Треба було у візерній трубці сполучити нижній краєчок сонця з лінією горизонту. Шкала визначатиме потрібний кут. Сонце, спостерігач, горизонт. Та цього було замало. Як за допомогою такого нескладного вимірювання визначити широту? Після кількох спроб я вже впевнено робив обчислення. Мені не треба було точно знати час. Досить було визначити кут між сонцем у найвищій його точці і горизонтом. В усіх випадках я виходив із цього обчислення, бо практично весь час плив по меридіану. Танжера лежить приблизно на 6 градусах західної довготи, Касабланка на 7 градусах 37 хвилинах. А різниця становила щось близько одного градусу, отже, довготу можна було не визначати. Цієї ж суботи, 16 серпня, я бачив багато літаків, що пролітають через Касабланку. Напрямок їх польотів стає мені в пригоді, він дозволяє уточнити курс, але все одно я почуваю себе надзвичайно самотнім. Я вже думаю, пливти мені далі, чи може. Пристати в Касабланці? Чого там приховувати? Страх і нудьга добре дошкулили мені. Поки що я пливу вздовж берега, а що потім, коли я дивлюсь на неосяжні простори океану, мені стає моторошно. І справді, він нічим не нагадує середземне море, яке залишилося позаду. Неділя, 17 серпня. Минає, як звичайно, одноманітно, кілька пароплавів, кілька літаків. Удень я не бачив берега, але знаю, що він недалеко, і ця впевненість підтримує мою віру. Вночі я спокійно відпочиваю, міцно закріпивши заздалегідь стерно і вітрило. Правда, два чи три рази на ніч мені доводиться прокидатися, щоб глянути на компас вітрило, подивитися в бік берега, перевірити, чи все в порядку. Потім я знову лягаю спати. А навколо гнітючий спокій. Його не порушує жоден звук. Навіть вітер, і той, здається, не наважується перервати мій мирний сон. На світанку... 18 серпня, прокинувшись, я побачив, що мене з усіх боків оточує густий туман. От біда. Зараз я особливо добре зрозумів, яка корисна річ – компас. Роблю спробу визначити курс за астрономічною навігацією. Не можу ж я весь час залежати від полуденного сонця? На жаль, мої підручники і довідники, видані англійською мовою, більше пояснюють, через що і чому, замість того, щоб дати практичні поради. Звичайно, наслідки цих обчислень виявилися сумними, та це не зіпсувало мого настрою. А от завивання корабельних сирен у тумані тримає мене в напруженні. Це вже не одна сирена, як біля островів Колумбретес». Луна посилює і повторює їх весь час. Виникає таке відчуття, ніби перекликаються величезні потвори. Цього дня я, мабуть, уперше по-справжньому зрозумів, що таке самотність. І пригадав поради Джека, який умів виходити з найскрутнішого становища. От якби він приєднався до мене в Касабланці або на Канарських островах. А поки що я самотній. Зовсім самотній, і все на світі, здається мені, підступним і ворожим. І нема жодної людини, яка могла б підтримати мене або розвіяти мій сумний настрій. Інколи мені здається, що я відразу став би жертвою галюцинації, коли б не міг відрізнити дійсність від міражу. Хоч би вже швидше допливти до касабланки, а там по всьому». Я просто знудьгувався за людським товариством. Крім того, сьогодні я навіть не бачив землі. Може, пощастить помітити хоч сигнальні вогні на узбережжі? Так, я самотній. Зовсім самотній. Землі не видно, вогні зникли. Я вже впав у вічий, коли мене наздогнав танкер із Станвангера. «Де Касабланка?» Пряму і цим курсом!» «Щасливого плавання!» Кричать мені з корабля. Вівторок. Я відчуваю, як гнів душить мене. Ще б пак. Тільки вісім годин я йду під вітрилом, а з шістнадцять доводиться чекати вітру, бо навколо мертвий штиль. І коли ж нарешті я зустріну той знаменитий пасад? На щастя, наді мною час від часу Пролітають літаки, отже, мій напрямок правильний. Без сумніву я наближаюся до мети. Коли вітер не зрадить мене, я доберуся до Касабланки цього ж вечора або завтра вранці. Я вже починаю підраховувати, скільки в середньому потрібно часу, щоб пропливти від Канарських до антильських островів. Виходить, щось п'ятдесят чи шістдесят днів... Настрій полівшується. Риби і далі супроводять єретик. Велика брама раї, рятуючись от виру за човном, вистрибує з води і падає ха, на своє лихо прямо в човен. Але я починаю вже мріяти про смачну печеню. О чотирнадцятій годині тридцять хвилин, коли в промінні сонця заблищали нафтосховище Федали, я занотовую в своєму щоденнику цього вечора, або завтра вранці я питиму прісну воду. О двадцятій годині тридцять хвилин я вже перебував за сто метрів од молу Касабланки. Мені не вдалося вийти в порт, бо неспокійна зиба не дала змоги побачити сигнальні буї. Нічого не вдієш. Доведеться ще й цю ніч провести в океані. Гуркіт хвилі, що розбиваються обмол, я сприймаю недовірливо, але все-таки вкладаюся спати. Нарешті якось засинаю. І справді, краще вже спати серед океану, ніж біля берегів. Для мореплавців берег інколи небезпечніший, ніж море. В середу, 20 серпня, я прокидаюсь і бачу, що океан гладесенький, мов вимитений. Скрізь панує спокій. Я відчайдушно грибу входжу в порти і причалюю біля яхт-клубу, де моя поява викликає справжню сенсацію. Мені показують ранкову газету, де жирним шрифтом набрано Загибель єретика в Кадійській затоці. О такої. Що ж це, я теж повинен оплакувати власну нещасливу долю чи що? Комісар ураду виконав усі потрібні формальності в поліції і митниці, адже для воскреслого з мертвих, судіть самі, це було б нелегко зробити. А директор риболовецької служби Марокко, доктор Фюрнестен, подарував мені планктонну сітку. Незалежно від обставин, я вирішую вирушити далі в неділю, 24 серпня, о 10-й годині ранку. Касабланка, Лас Пальмас Навколо моєї експедиції знову виникають ті ж суперечки, що й на початку плавання. Лише два чоловіки, доктор Фюрнестен – і гірничний інженер П'єр Еллісаг, після довгих розпитувань, які вкрай змучили мене, переконавшись, що я непохитний у своїх намірах, підбадьорливо сказали, «Ну що ж, плеви, ти готовий до цього». Мене оточують тепер нові друзі, стривожені і заклопотані. Ніхто з них не намагається відратити мене. Тільки три чоловіки – Президент Яхт-клубу, капітан рятувального корабля і власник катера, який повинен вивезти Єретик в океан, докладають усіх зусиль, щоб затримати мене, і для цього, звичайно, змовляються. У вітальні яхт-клубу я мимохідь почув розмову двох журналістів: ми даремно геємо час, він нікуди не попливе. Як це не попливу, дивуюся я. «Навпаки, я тільки чекаю, щоб розсіявся туман і підійшло буксирне судно. Вам його не дадуть». Як виявилося, президент яхт-клубу попередив усіх, що коли якесь судно зважиться вивезти мене в океан, то у нього відберуть вимпел-клубу. Дізнавшись про це, я йду до президента. «Вибачайте», – кажу йому але мені доведеться пошукати якогось іншого буксира, бо я твердо вирішив пливти саме сьогодні. Тепер вам нема чого хвилюватися. Якщо я навіть загину, то ви завжди доведете свою непричетність до цієї справи. Адже всі знають, що ви проти моєї експедиції. Незважаючи на перешкоди, які чинить адміністрація яхт-клубу, я йду шукати судно, яке відбоксирувало б Єретика з Касабланки. Нарешті знаходжу. Це невеличка яхта «Маева». Повільно виходимо з порту Касабланки. Багато катерів супроводжують Єретика. Я прощаюся з друзями, і ми входимо в туман. «Відтепер починаю вести щоденник». Свого самотнього плавання. Неділя, 24 серпня. Боксир залишає мій човен на рейді Ельханка. Океан спокійний, туман. Я ситий, і мене не спокушають безліч тунців, Що вистрибують з води і граються навколо. До смерку вітер вщухає, туман розсіюється. Через рівні проміжки часу темряви мені підморгує маяк Ельханка. Понеділок, 25 серпня, ранок, я на тому самому місці. Незабаром здіймається сприятливий вітер, він дме у напрямку Норт-Норт-Вест. Але ж який туман! Неможливо визначити відстань до берега. 14 година. На півдні видно якусь землю. Що це за земля? Вісімнадцята година. Я все ж думаю, що це Азамур. От коли б це справді було так. Ловлю рибу. Її вже стільки, що не знаю, куди дівати. Через якихось п'ятнадцять миль я повинен побачити в вогні маяка Сидій, бу афі Вони мають спалахувати, «На південному заході. Двадцять перша година. Чудово. Онде і вогні маяка. Вівторок. 26 серпня. Ранок. Я наближаюся до Мазагана. Ясна, тиха днина. Можна уминути мис ханк з півночі. Якби мене не зносило, то довелося б йти до мису на 240 градусів». Протягом семи днів. Чи вистачило б моєї хоробрості? Все більше призвичаююсь до секстанта. Прокладаю свій курс на карті. Цього вечора я маю помітити вогні маяка на мисі Кантен. Тепер я не бачитиму землі аж до Канарських островів. Вечір. Здається, берег наближається до мене, а насправді я пливу паралельно йому. Ніч, а Мису Кентен ще не видно. Маяк його світить на тридцять миль. Отже, я ще далеко від нього. А в темряві страшенно клює риба, зловив боніту і брама раї. Перша година ночі вогонь маяка Мису Кентен на Зюйд Зюд вест від мене. Чудово. Середа, 27 серпня. «Добре видно берег. Повітря надзвичайно чисте і прозоре. Я впізнаю кожну звивину берегів за морехідним довідником. Видно мис Софі. Значить, я роблю близько 60 миль щоденно, коли не рахувати неділі. Риба клює дуже добре, здобичі багато. Незабаром земля зникне». Я пливтиму курсом Вест-Зюйд-Вест протягом шести днів. Поки що ознак виснаження організму немає. Біля Могадора добре видну берег. Схоже на те, що мене жене на захід. І хоч вночі вітер вщухає, це аж ніяк не міняє справи. Нелегко допливти до визначеного місця. Я й досі без хвилювання не можу перечитувати записи, Зі свого щоденника подорожі. Четвер, 28 серпня. Кидаю останній погляд на Могадор, Який ледве мріє в долині. Повіває легенький вітерець. Мені здається, що човна жене на захід. Сподіватимусь, що це так. Третя година. Прокидається Норт-Норт-Вест, аби тільки не понесло на південь, який же я самотній, на безмежність. У морській справі я новачок, і навіть не можу точно визначити, де я. Мені тільки здається, що я знаю своє місце перебування. Якщо я пропливу повз Канарські острови, човна віджене в південну частину Атлантичного океану, на трагічний шлях дрейфу плота з фрегата медуза. Вітер прекрасний, аби тільки він не вщух. П'ятниця, двадцять серпня. Вітер усе ще дме. Довелося навіть зарифити вітрило, іншими словами, зменшити його площу. Дев'ята година. Великий вантажний пароплав проходить мимо Єретика. Він прямує паралельно моєму курсу і йде, очевидно, з Канарських островів. Отже, я на правильному шляху. Субота, 30 серпня. Боже мій, що за ніч мені довелося пережити? Все тіло болить, я навіть очей не стулив. Учора, десь о 16 годині, раптом налетіла буря, і я змушений був використати плавучий якір. І досі не можу збагнути, як моя благенька шкаралупка витримала такий шалений натиск океану, і головне, як витримало моє бідне серце. Настрій у мене пригнічений. Думаю, що залишуся на Канарських островах. Хоч би цієї ночі поспати, якби не той жахливий страх що вночі ненароком пройдеш між двома островами, не помітивши їх. Неділя, 31 серпня. Протягом ночі я відхилився на південь більше, ніж розраховував. О 15 годині зупинив португальський корабель і уточнив мої координати. Мені запропонували продукти і воду. Я відмовився, бо не мав у них потреби. Щодня я витягав чудових макрели, і, слово честі, починав уже звикати до сирої риби. Вода Атлантичного океану здається мені смачнішою, ніж Середземного моря. Вона не така солона і добре вгамовує спрагу. Поки що почуваю себе непогано. Чи ж і надалі буде так, коли доведеться провести в океані кілька тижнів? Я йду точно за курсом і перебуваю за 70 миль на норт-норд-вест від острова Алегранса. Протриматися, бо так ще 36 годин я буду всередині Канарського архіпелагу, аби тільки не проскочити мимо островів. Рівно о четвертій годині до мене в гості прилітають красиві чорні та білі пташки. Понеділок. Перше вересня. Минула одна з найважчих ночей за всю мою подорож, починаючи з Монако. Океан наче сказився, та незабаром я був за все винагороджений. Учора ввечері я закріпив, як завжди, стерно, і лягаючи спати, сказав собі, покладаючись на милість Божу, коли єретик йшов точно за курсом, то вранці прокинувшись... Я побачу ліворуч за бортом перший острів. І от вранці я помічаю за двадцять миль на південь відгаданого місця два острови з чарівними, пригарними назвами. Але Гранца і Грасьйоза. Хороша прикмета. Найважче тепер вдало пристати до берега, але я сподіваюся, що доля не зрадить мене. Вівторок, друге вересня. Аж страшно стає, коли я бачу, яка велика відстань між цими островами, а яка безмежна пустеля океану, куди мене закине, якщо я не висаджуся на берег. Назад я вже ні за що не зможу повернутися. Це мені треба пам'ятати. Якщо я одійду від Канарських островів або помину їх, уся надія на повернення рішуче відпаде. Тоді мій шлях лежатиме тільки через океан. Це щонайменше шість тисяч кілометрів. Звичайно, я сподіваюся, що витримаю і це випробування. Але як хвилюватимуться мої близькі? І як радітимуть ті, хто передрікав, що я ніколи не досягну Лас-Пальмаса? Щоб переконати їх, треба довести свою правоту. Я сказав, що досягну Гран-Канарії і тому повинен висадитися на берег саме тут і край. Я легко міг би пристати до першого ліпшого острівця, та мені хотілося довести, що я можу пливти туди, куди захочу. Для потерпілих на морі це має першорядне значення. Вони повинні вірити, що зможуть, як і я, досягти заздалегідь наміченого пункту. Перша година дня. Мій рятувальний човен, морехідній якості якого всі заперечували, дивує мене дедалі більше. Ранками об одинадцятій годині я випускаю з поплавців трохи повітря, щоб удень балони не розірвало на сонці, а ввечері знову накачую. Жодної краплини води не просочується в човен, і я сплю спокійно. Тільки в перші ночі було дуже важко звикнути. Я часто прокидався. І схоплювався на ноги. Мені здавалося, що сталася аварія, але згодом призвичаєвся. І потім, якщо човен не перевертається в день, то чого йому перевертатися вночі? Сидіти за стерном день і ніч неможливо. Одного разу я помітив, що при сприятливому вітрі човен навіть з незакріпленим стерном не збивається з курсу. Після цього я став цілком покладатися на пасати і віддалік від берегів міг спати спокійно. Але що буде, коли доведеться приставати до берега? Адже мій човен не міг рухатися проти вітру. Середа, 3 вересня. Сили небесні, що воно за напасть? Цілу ніч я вдивлявся в темряву, Намагаючись помітити вогні маяка Лас-Пальмаса, та за туманом нічого не видно, я вже давно повинен бути в порту. Що ж робити? Може зупинитись і почекати, поки туман розсіється? Чи навпаки продовжувати свій шлях на південь? Дванадцята година дня. Нарешті праворуч від мене пролітає літак». Він ще не встиг набрати висоту, отже земля там, недалеко. Я допливу до неї. Третя година пополудні. Ну, тепер кінець. Мені вже ніколи не допливти до цієї землі. А я думав, що літак злетів з північної частини острова. Тільки тепер, коли завіса туману розірвалася і стало видно узбережжя, я пересвідчився, що проплив уздовж острова сорок кілометрів, і що до берега, куди б я міг пристати, лишилося ще кілометрів десять, дме північний вітер, сильна течія навально несе гіритик на південь. Навіть коли б я був за три милі від берега, все одно нізащо не зміг би підпливти до нього. Шоста година, а може, Може, мені пощастить? Зустрічна течія почала уповільнювати мій дрейф. Південне узбережжя острова, що виходить просто в безкраї простори Атлантики, залишається все ще ліворуч од мене. Може, і пощастить? Я мав усі підстави сподіватися на краще, коли писав ці рядки. На двадцяту годину Єретик був метрів за сто від берега, але раптом мені стало так страшно, що я хотів уже кинути єретик і в плаву дістатися до землі. Поблизу берега треба було стерегтися підводних скель, щоб не порвати дно човна. Рибалки помітили мене. Цілий натовп зібрався на березі. Люди жестами показували, де я міг би причалити до піщаного берега прийшовши між двома гострими скелями, що виступали з води. І ось я на березі. Вперше гумовий надувний човен показав, що він може протягом дев'яти годин пливти майже проти вітру. Але мені було так страшно, що минуло чимало часу, перш ніж я зміг підвестися і рушити до найближчого населеного пункту. Та все ж... Я досяг острова, до якого хотів пристати. Я довів, що на Єретику можна пливти по океану, і при тому швидко. Відстань від Касабланки до Канарських островів човен пройшов за 11 днів. Я був у дорозі з 24 серпня до 3 вересня, і цей час вважаю рекордним. Справді, щоб подолати таку відстань, жарбо потрібно було 14 днів, але ту милену дванадцять, а Н. Девідсону двадцять дев'ять днів. Як впливу єретик? спитаєте ви. Зрозуміла річ, я прокладав свій курс з допомогою навігаційних приладів, хоча, визнаю, робив це вперше в житті. Але якщо ви вирішили перепливти Атлантичний океан, то яке значення мала для вас зупинка на островах? Можуть спитати мене. Адже можна було одразу минути їх і вирушити у велике плавання. Звичайно, це правильно. Однак з трьох міркувань я не наважився одразу вирушити в таку далеку подорож. Насамперед я турбувався за своїх близьких, які думали що моя експедиція триватиме лише 15 днів. По-друге, я морально не був підготовлений до цього. Якби на першому етапі подорожі мені не вдалося допливти до заздалегідь наміченого берега, я вважав би, що це лиха ознака. Нарешті, якби через 15 днів ніхто не одержав від од мене звістки, зчинився б шум серед громадськості, організували б розшуки... А це означало б кінець експерименту. Незалежно від того, чи знайшли б мене, чи не знайшли. Адже навіть коли б я щасливо доплив до Антільських островів за 70 чи 80 днів після виходу з Касабланки, ніхто б не повірив, що я зробив це з власного бажання. Після 11 днів, проведених в океані, я знову стояв на землі. Маленьке село Кастільо, Дель, Ромераль, розташоване на десять миль південніше Лас-Пальмаса, зустріло мене з королівськими почистями. Побачивши єретика, місцеві жителі збіглися звідусіль, переконані, що я справді зазнав корабельної аварії, і коли я наблизився до пляжу, мене зустріла справжня генеральна асамблея з гостинних жителів у барвистому одязі. Береги острова Гран Канарія скелясті мені вдалося пристати до невеличкого піщаного пляжу. Праворуч і ліворуч стирчали з води скелі вулканічного походження, дуже небезпечні для мого гумового поплавця. Але тут, єретику і маленькому триколірному прапорцю Франції, який я підняв, були виявлені всілякі почисті двадцять кремезних канарців. Одразу підіймають човен з усім вантажем на плечі і виносять з води. Я ледве стою підтримуваний двома люб'язними жителями. До мене підходить Мануель, староста села, і зазвичай запитує, звідки я приплив. Я відповідаю – з Франції, з Ніци, через Балеарські острови, Танжера Касабланку, з якої відпливу. Одинадцять днів тому. З усього видно, що така відповідь ошелешила його. Він не може навіть зрозуміти її як слід і оглядається, щоб пересвідчитися, що всі чули ці дивні слова. Але не кожен, хто має вуха, чує. Я добре бачу, що незважаючи на всю чемність і гостинність тубільців, обличчя їхні виражають недовіря, тільки згодом Через багато днів вони все-таки повірили. Мене пригощають у хаті Мануеля Яєчною. Сюди вже зібралися конфрера, тобто місцевий священник, практиканта, тобто фельдшер з дипломом і вчитель. Хоч я страшенно хочу спати, буквально падаю від утоми, все ж доводиться весь вечір розповідати про свої пригоди, калічною іспанською мовою, що складається з французьких слів з іспанськими закінченнями. Проте слухачі розуміють мене. Земля, спокуса, вагання Я розпитую, як і коли можна дістатися до Лас Пальмаса, щоб телеграфувати про своє щасливе прибуття їй повідомити про все французькі та іспанські власті. «Мене заспокоїли. Завтра все буде зроблено. Я поїду в головне місто Острова на машині, що має чудове ім'я – Шрадка. Мануель і сам, не менш ніж я, хоче зв'язатися з властями. Йому, мабуть, дуже хочеться позбутися мороки з невідомим суб'єктом і сповістити про нього поліцію та митних інспекторів». Але це все завтра, а поки що я хочу спати. Де мені перепочити? У школі? На чому? Ліжка тут немає, доводиться спати на твердій кушетці. Хоч і не на пружинах, але присягаюся. На м'якших матрацах я не спав так добре і солодко. Вранці, 4 вересня, до мене під'їхала шаратка. Я запропонував другові Мануелю гроші, але він щинив такий галас, що годі казати. Востаннє прощаємось, і машина швидко рушає з місця. Який же чарівний цей острів. Ось він розкинувся передо мною у всій своїй дикій величі. Грізно висучать стрімкі голі скелі над застиглими потоками лави. А між ними ховаються чудові маленькі села з білими церквами і хатами, з плоскими дахами. Румянощоки дівчата йдуть по воду. На жаль, тільки води не вистачає на цих щасливих, багатих островах. Стромкі й горді красуні легко й граціозно несуть на голові посудини з водою. Починаючи від класичних глиняних глеків до сучасних бачків з гофрованого заліса, в цій місцевості дерева мало, не вистачає води, лише подекуди ростуть розкішні фінікові пальми. Мені вони здаються феєричними, адже я звик до неосяжних горизонтів водної пустелі. Вдалині вимальовуються дві башти собору. Це Лас Пальмас – собор, добре видно з моря. Морський довідник описує його дуже точно. Мої гіди певні, що я бачив цей собор раніше. Лас Пальмас – столиця Канарських островів, має чудовий порт пуерто де лус Це один з найбільших портів Атлантичного океану. Тут я познайомився з комендантом порту. Перш ніж вирушити в далеке плавання, я вирішив вивірити свій секстант, щоб уникнути помилок при обчисленнях. Прошу коменданта допомогти мені. «Кон мучо густо», – відповідає він. Проте деякі газети трохи інакше висвітлили цей епізод. Вони писали «Він попросив дати йому кілька уроків з кораблеводіння». Комендант порту відмовив, не бажаючи допомагати самогубцю. Один інженер, прочитавши ці рядки, звернувся до мене з листом, де пропонував свої послуги і обіцяв навчити основам кораблеводіння. Він вважав, мабуть, що цим врятує мене від самогубства. На жаль, я загубив його листа і не міг відповісти.